Lekuko uh, lau emazte gazte gira. denak lehen aurtzaroko profesionalak eta lekuan uh, uh, bizi arazteko proiektu batzuen uh, egiteko emaia giniinak. Uh, Oagtu gira, uh, bazela eskaz bat gure eskualdean, bazirela aurzain degiak, baina horre uh, ez dela Euskara utxean. Horain uh, echte izan direne aurzain denak elebi dunak dira labelizatua kala ez eta guk proposatu nahi duguna beraz da euskara hautsean eginen den ajera bat 0 eta hiru urtearteko augendaako. In instituzie lako behar bat ingurian? <tusurra> <tusurra> Be, gure enguru koekin mintzatuz e, giada ikusten dugula badela naikiria bat atxikimendu handi bat alere gure eskualdean eskoraren dako, e, hainitz familieak auhak eskola dituzte eskola eskualdunetan edo bederen elebidunetan, hoak e, zengira ere eskola gerotageiago bederen ama eskualetan e, imertzioare buruz ere joa itendirela badazinezko atxikimendu bat transmititzeko nahi bat eta augen eskora zesteko nahi bat gure eskualdean eta paradoksalki edo hori uh, eskolan garatu da baina horzeindegietan uh, bat ere mm -hmm. beraz uh, utxune horien uh, biskabat uh, betetzeko eta beraz familia hainitzen uh, nahi keriari erantzuteko iduritzen zauku uh, funtseskoa dela uh, eskualdun eta eskuala utxezko horzeindegi uh, baten uh, sohtzea baigohi garaziko eskualdean mm horzean -hmm. horzeindegi hori eskualaz izaitez gain, zer beste zaugarri ere okanen ditu? Uh, beraz, hau zehendegi txipi bat izanen da, eh, janai du mikrokres egitura bat, gehienez amak hauk uh, egezibitzen dituena egunero, Bestalde, hor dutegi zabal bat ukanen du, ahera hor zabal bat, uh, guti gora bera goizeko zazpietatik aratzeko zazpietara, hori, uh, baknekaldeko uh, familien berezitasuna ere baita, goizetan goizik abiatzea uh, bidea egin behar baitute, familiak gurasoak gehienetan uh, lanera joaiteko, beraz hori ere, uh, albezain bat, uh, gurasoen uh, uh, behajai erantzuteko gixan, Eta azkenik uh, gure beste berezitasun bat da, gure asutasunaren sustengoan uh, lan, landuko dugula uh, puntu hori uh, gure proiektuan badakigu gurasoek guraso behiak direlarik, edo aujekipiak dituztelarik, galderainiz bai dituztela eta behar eskoa dutela sustengua hori beraz egun erokoan aujaren aheraren bidez eta egiten aldugun aheman, uh, konfiantzasko ahemanaren bidez uh, beraz sustengu hori landuko dugu baina nire horai uh, agete esistitzen diren uh, egitur lanea, elkar lanean ere bai badira gurasotasuna sustengatzeko egiturak didanik eskualdean eta oiekin lan egiteko sedea dugu, eta ere bai, u, be, e, e, ekitaldi edo tailek bereziak ere sortuz, horzein degi bagnean, gura um, soan sustengoari buruz zuzenduak. Proiektu hori ez da konkurentzian jartzen, hori adanik giren beste horzein Ebe, bat ere justuki nola a, proiektu begia den edo hasteko ezten e, e, orain arteko egitukin e, berdina, desberdina da, begia da. Beraz uste dugu alderantzi sekako duela aberastasun bat eta hemengo familiendako beraz auto hautziko die hautatzenko dute auzen degie elebiunala auein digi euskalduna, beretzate egokiak diren ordutegiak dituen auzaindegi bat, e, eta gurastasunaren sustengoari buruz ere, Uh, gehi bat izanen da uh, gauza desberdinak proposatuko ditugu eta existitzen dena uh, aberastuko. Lehen urratxetan ziste, inkesta bat uh, abiatu duzu egun hauetan funtsian jendeek errezibitu dute paper bat uh, etxian. Bai, hori da, beraz, hori uh, duan, uh, internetez, mailez egindugu uh, uh, galdeketaren uh, banatzea, baina nire eskoletarat uh, ere joa iten gira, uh, susenki uh, familien ganat, gure proiektua, eta uh, elburiada uh, ikustea piskabat uh, behaja zertan den, ea interes egiazko interes bat badean, eta familiak presla izken haugen ezagatzeko eskualdun aukzen digi batetan. Eta horrein ahte, kanditukun emaitzek, azteko erakustera temaiten dute, zinezko interes bat bat dela, holako proiektu baten haintzineat ere asteko eskualdean. Inkesta guri bilduko duzie eta detxekin ere mintzatuko onduko egunetan? Bai, uh, beraz, horrein, uh, uh, elburua da, uh, egielkarguaren uh, onespena ukaitea, horrek baitu uh, gaitasuna edo uh, eskumena, eskumena mileskeak uh, lehen ahotzaro mailan, beraz, orain behar dugu egielkarguaren onespena proiektua intzineratere maiteko eta uh, gauzatzeko. Berazuri da elburua eta orduan esperantzatugu be albezain bat babes ukaitea familien gaindik eta emengo pertsonen gaindik gero haute txien babesaren ukaiteko eta uh, proiektua intzin eratere maiteko Hor, mementuan ez da gizue hor dion, haintzina jegituko denez proiektua, zerri zaren da badintza hori haute erabakia edo uh, burrasoen kopuru azken yon. Bombe, albe zain bat, babes ukeite, ukanez, ejesagoa da gero, haute babesa ukaitea. Ikusten e, badute interes bat badela eskualdean olako proiektu baten batendako, behar bat da ejesago ere emanen dute, beren onespena, proiektuaren aintzinera tere maiteko. Bom, miresker leire, kusiko dugu, beraz, ondoko egunetanen ze aintzinatzen den. Miresker.